Gigt er en af de mest udbredte kroniske sygdomme i Danmark, med over 700.000 danskere, der har fået konstateret sygdomme. Og selvom mange af os tror, at gigt er en gammelmandssygdom, så er der også mange børn og unge, der bliver ramt af gigt. Blandt andet så findes FNUG også, som er foreningen af unge med gigt i alderen 12-35 år, hvor man kan få god råd og vejledning og finde et fællesskab for dem, som lider af gigt. Vigtigst af alt skal vi snakke om læringerne ved at have gigt som ung hvordan man som et menneske kan takle dette rent psykisk, og hvordan det påvirker livet efterfølgende og meget mere. For et stærkt sind er uden tvivl noget, der skal udvikles for at bo i en krop, der måske ikke altid føles som om, det vil samarbejde. For min gæst tilfælde sad hun på sal i sin lejlighed og kunne i perioder hverken gå ned for at handle eller tage fat i støvsuren, fordi kroppen var i så store smerter. Min gæst i dag er Søde Linnea Lassen, der fik gigt som 21-årig og levede med det i tre år. Nu er hun mere eller mindre rask, og kan endelig udføre sin drøm om at være dyrelæger og arbejde med store dyr. Linnea er der til min gode veninde, og vi mødte hinanden for et halvandet års tid siden cirka til en breathwork-session her i København. Og siden da har vi taget flere af disse sessions sammen og været til fri dans, og i den grad også, til været, også været til en del savnergus. De praksis, ved jeg også, at har hjulpet Linnea, hvorfor vi også kommer ind på praksis, at Linnea bruger i sin hverdag for at holde balance i sind, sjæl og krop. Jeg har mig. Mega meget til at have dig med i studiet, Alineia. Ja. Så velkommen til. Tak. Vil du tage os med tilbage til, hvor du først oplever de her symptomer på gigt, og så hvordan der udvikler sig derfra? Ja. Øhm, så jeg skal lige til at starte på studiet. Og så har jeg, jeg, har, jeg har gået til fodbold. Og så jeg synes jeg lavede en mærkelig bevægelse eller sådan noget. Jeg var sådan jeg tror jeg har fået, det ved jeg ikke forstrukket min balle eller et eller andet. Det var i hvert fald sådan noget enormt ondt i min venstre balle. Højre balle, venstre balle. Øhm, og det var, som om det bare ikke rigtig gik væk, og jeg sådan, jeg begyndte ligesom sådan at fralde mere og mere og haltede rundt og sådan noget, men øhm, tog så efter nogle måneder til lægen, og de var, så blev så sendt til en fysioterapeut, og de er sådan hold det ro, lav de her øvelser lidt, sådan, tag det stille og roligt. Det skal nok gå over, agte. Øhm, og så var det bare, ja, så var det meget sådan, øh, den der hold, der i ro, der gjorde, at jeg så blev sådan enormt inaktiv, fordi at det gjorde ondt at lave noget, øhm, og så var det som om symptomerne bare bredte sig lidt, mm. fordi, hvordan undersøgte de der egentlig, altså hvad, hvad ja, øhm, jamen altså, mærkede lidt, så mig <laughs> stå op, kiggede lidt på sådan min benstilling, var så lidt sådan gør det her ondt nej gør det her ondt nej det var ikke rigtigt Det de gør ikke ondt hvis en nummer man rørte ved det Det gør bare ondt at det var der mm. men det var ikke sådan det var ikke noget man kunne fremprovokere. Nej. det var det var det, var, det, var, det, det på en måde så det var sådan nej der er jo ikke noget galt med mine muskler fordi det er der jo ikke det er jo ikke det der er problemet men det vidste vi jo ikke den gang det var bare sådan en konstant mm. smerte ja og det startede meget ud med sådan at så var det lige sådan en halv dag her, og så var det lige en dags pause, eller så var der nogle timer, og så gik de væk igen, men så sådan til, tog det bare til, sådan, hvor det så til sidst blev sådan rimelig, sådan, rimelig konstant mm. ubehag og smerte. Øhm. Hvornår beslutter du dig så for at tage til igen for at dykke dybere i, hvad det er? Jamen, altså, jeg så starter jeg så til den der på, som øhm, jeg jo egentlig ret hurtigt kunne mærke, at det her det gør absolut intet for mig. Øhm, så, øhm, så jeg opsøger egentlig lægen en del gange, øh, før at jeg efter halvandet års tid, øh, kommer, øh, ko kommer graden ind og døren til min læge, og er sådan der, du bliver nødt til at finde en løsning på det her, fordi jeg kan ikke leve mit liv sådan her. Mm. Der, og det var, var startet med, at jeg, jeg kan huske sådan, at... At jeg havde været. Øh, hvor havde jeg været, henne? Jeg havde været et eller andet sted hen et eller anden. Jeg troede, jo, jeg har været i Silvan, Det var under corona, og der kunne jeg godt lide at gå i Silvan, fordi der kunne jeg kan planter. <laughs> øhm, og hvor min ben bare var sådan kollapset under mig. Fordi at, jeg tror, bare, nu tror jeg bare at min krop var sådan, nu gider jeg ikke. Nu gider jeg ikke have flere signaler sende. den her vej nu slukker vi bare. Mm. Øhm, har du selv nogen idé om, hvad det kunne være? Mm, altså man går altid lidt på netoktering. Det er en, generelt en dårlig idé. Øhm, så dør man i morgen lige morgen, Ja, lige præcis. Og er rigtig mange forskellige årsager. Mm. Øhm, men øhm, ja, jeg havde, øh, jeg havde klart nogle idéer om, hvad det kunne være. Øh, men jeg havde aldrig nogensinde tænkt, at det kunne være gikt. Mm. Fordi, altså, ligegyldigt hvor hårdt jeg havde sådan searchet internettet, så var der ikke nogen repræsentation af en 21-årig med gigt-symptomer. Mm. Det var ligesom ikke, ligesom ikke det, der poppede op først, eller sådan. Men det, har du været til de her egentlig? Jeg ønsker, den afbrød, det, du var ikke med at sige. Men jeg, kan så, jeg har jo så fundet ud af i min research til i dag, at mm. der faktisk er nogle fællesskaber for unge med gigt, der, der mm. er fnuk. Ja. Øh, har du været til nogle af de her forsamlinger, eller sådan, kom det ikke op dengang, da du søgte på det? Øh, nej, det kom faktisk ikke rigtig op. Mm. Jeg, jeg kunne huske, at jeg selv faldt over det. Jeg tror nej, at det var min fysioterapeut herpå, der fortalte mig om det, faktisk. Altså, mm. da jeg ligesom var blevet diagnostiseret og sådan noget, øhm, så kom jeg så til en fyst, som jeg stadig går hos den dag i dag. Mm. Og så har jeg en tæt relation til. Øhm, men hun fortalte mig om det der, og der kan jeg huske, at jeg var meget sådan... Ja, det tror jeg, for det første ikke, jeg var klar til, men jeg følte heller ikke nødvendigvis, at... Altså, jeg kunne ikke helt spejle mig selv i det. Jeg var sådan, jeg tror ikke, jeg har ikke brug for og øhm, finde et fællesskab med folk der øhm, der sådan det for mig virkede det altså sådan blev udstrålet, det lidt sådan øhm, vi accepterer vores skæbne mm. det, det, er sådan, det er sådan her, det er og så føler vi det bedste ud af det Check. og der var jeg meget sådan jeg accepterer ikke min skæbne <laughs> det her kan ikke være rigtigt mm. Der findes 200 typer af gigt, eller 200 diagnoser af gigt. Ja, hvis ikke flere, nærmest. Ja, hvilken en, bare for hvis der sidder nogle lytter øh, mm. og øh, oplever det samme, hvilken form havde du? Jamen, altså man kan sige, gigt er jo en, er jo en kronisk sygdom, så det er ikke noget, jeg ikke har længere. Nej. Men det er bare noget, jeg har øh, dråslet ned. Me øhm, men jeg har ledgigt og... Jamen, det, altså det står faktisk ikke som en diagnose, men det, som sådan en udredningen og hele mine genoptræninger handlede om, det er den, der hedder Morbus til Bækterrøv. Ikke røv. <laughs> det som er som om jeg ikke rigtig lærte ord. Øhm, Som er rygsøjlig Okay. Ja, så det var ligesom også derfor symptomerne. Ja, mine symptomer var rettet øh, og sådan omkring min rygsøjle. Mm -hmm. Så det startede sådan i mit bækken, og så bevægede det sig hele vejen op ryggen og op i nakken og sådan noget. ja. Så det, Som... det er der, det har været centralt til. Ja. Og kronisk bare gjorde ondt lige meget, hvad du gjorde. Ja. Yeah. Ja. Jeg har også sådan en irriterende en, fordi det, var ikke, det, altså sådan, det, er, det er ikke en løsning at sætte sig ned eller ligge sig ned. Det gjorde det faktisk tit bare værre, så det var også sådan, okay, men så det bedste, jeg kan gøre, det var nogle gange bare stå. Men ikke gå. Bare stå. Så det var sådan nogle gange, så var det bare sådan, nah, okay, nu stiller jeg mig lige her alene om må bevæge og så får jeg lige fem minutters fred, og så kan jeg komme videre med min dag. det? Mm. Øhm, ja. og sådan ik', altså ja, det, ved ikke, det, var enormt, det var virkelig dårligt for mig at sidde i noget blødt. sådan hvis jeg var hjemme hos mine forældre og vi skulle se en film eller sådan noget, så var jeg sådan jamen, jeg, jeg sidder her på den her mega stenhårde stol, fordi jeg kan ikke sidde i sofaen, for jeg ikke rejse mig om 10 minutter. Fordi rygsøen på en eller anden måde skal, skal holde mere, eller hvis den slapper af, så opkrølles den mere på en eller anden måde. Jamen, jeg ved det ikke, det kan godt være at det er sådan noget. Jeg tror i hvert fald helt sikkert at, at det var sådan det var sådan der blev, der, altså det er jo det, der gør ondt, kan man sige, ikke, da der, der er tryk på nerverne. Øhm, ja. ja. Så det var, sådan, det var meget med sådan hele tiden at finde sådan bitte små løsninger til de der sådan ting, der virker mega små, men som bare er sådan, når det, når det ligesom er alting, der på en måde er påvirket af det, ikke? Mm. Så bliver det, plus, så det pludselig ikke så småt længere. Ja. Øhm, så det var det for meget det været, for mig meget det, der var processen. Det der med sådan Ja. Yeah. Både sådan lidt at acceptere det, men også være sådan, okay, så kan jeg gøre no gør noget ved det, du kan gøre noget ved. Mm. Du kan ikke gøre noget ved, du har den her sygdom. Men du kan så kan du købe en ny topmadras, så den ikke er så blød. Så kan du ja. altså, få nogle indlæg til dine sko, så du i hvert fald ikke sådan skaber unødig skade Æ, og sådan en irritation. Du kan være sætte dig i sofaen, du kan spise anderledes, du kan bevæge dig anderledes, sådan nogle ting. Mm. Hvordan... Øh det handler om at finde de her små fem minutters pauser, sagde du ikke, hvor man mm. kan sig op af, af, af væggen, for eksempel. Men hvordan det her med sagde, at se instruktionen, og det også svært for dig at styve for eksempel. Mm. Kan du give andre, sådan, for vi ligesom, øh, både for at lytterne og jeg, ligesom får et mere indblik i, hvordan det påvirker din hverdag? Kan du give nogle flere eksempler på, hvad der gjorde for ondt til at gøre i perioden? Ja, yeah. altså det er jo faktisk sådan helt små ting, som for eksempel, altså hvis jeg tabte noget, sådan, jeg kunne ikke læne mig forover, jeg kunne ligesom ikke tage hovedet ned af. Jeg kunne ikke læne mig forover Så det var sådan noget Gå ned i knæ I sådan en smooth bevægelse Sådan sætte sig på knæ Og så kunne jeg lige sådan, sådan Lige sådan der dyb ned og så tage den der ting Og så skvinde op igen aktivt. Ja Jeg kunne ikke bøje mig forover Fordi så sådan strålede det ned benene Og sådan jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke Okay, den bedste Eller sådan den jeg synes virkelig i hvert fald For mig var sådan Nu er det fucked up Det var sådan Altså man vågner om morgenen Lægger i min ting for det første kunne jeg ikke ligge på siden. Altså, jeg kunne kun ligge sådan, sådan her. På ryggen. Ja, ja. Helt flat og sådan uden pude, uden noget som helst. Bare fuldstændig flat. Mm. Øhm, men sådan, man, kan ikke bare, man vågner ikke bare og rejser sig op. Altså, det var sådan noget, jeg kunne heller... Jeg kunne ikke sætte mig op fra min sådan, liggende position. Så det var sådan noget med sådan sådan bogstavelig og at rulle ud af sengen. Fordi man kunne ikke rejse sig op. Mm. Og så ligesom sådan... Okay, så sidder man der på jorden... Og så må man ligesom sådan, sådan hive sig op ja. på en måde. Hold det op. Ja. Så det er virkelig alle. Fra morgens at det er bare svært. Ja, ja. det var en dårlig start på ja. dagen. Og det må også, altså, hvis vi kommer ind på de mere sådan, netop de psykiske aspekter af det. Øh, du er 21 år, har gang i dit liv, er studerende, mm. det kører godt, og så begynder det her at komme. Øh, hvordan begynder det så småt at, at påvirke dit... Øh, dit sind hmm. altså jeg tror øhm, men det første meget langt stykke tid der vidste jeg jo ikke hvad det var i mm. et halvandet år ja. ja så der var det jo øhm, ja der var det sådan til at starte med om det går nok væk og de siger jo det bare er bare noget muskulært og sådan jeg skal nok bare slappe lidt af og lave den her øvelse hvor jeg lyfter mit ben 10 gange og så er det klaret mm. det, klarede, ikke det? Øhm, Ja, så de øvelser, de øvelser, de gav, der var ja. sådan afspændingsøvelser så nogle ting. Ja, sådan altså sådan mikrobelastningstræning. Mm. Mikrobelastningstræning. Mm. <laughs> øhm, løft en gaffel. Ja, okay, men måske sådan lig på maven, løfte dit ben. Yes, så Det er sådan, jeg er 21, jeg kan gøre mere end det. Mm. Det kunne jeg ikke, men det vil jeg gerne. Øhm, er der et spørgsmål igen Ene? hvordan det begyndte at påvirke dig psykisk. Men jeg synes oh, at, ja. at det, at du siger, at øh, jeg tror, om du vil øh, tages med ind i dine tanker omkring det hele det første halvandet år, mm. og så fra da du får øh, konstateret, at det gik, mm. og så hvad skældet der er. Ja. Sådan noget, ikke? Så det jo. første halvandet år. Ja. Det var sådan øhm, øhm, meget ikke? fordi det kunne nemlig godt være sådan noget, at okay, så har været tre dage, hvor sådan, jeg slet ikke har kunnet altså, tænke på andet, og så kunne der være en dag, hvor jeg sådan er, gud, det er væk, fuck, hvor fedt. Hmm. Og så vågner man op dagen efter, og er nej, det er tilbage. Ja. <laughs> øhm. Havde du sådan, altså troet, havde du tanken om sådan, nu er det væk? Det var det? Ja, så altså, i starten havde jeg, ja. men efter halvandet år, nej. nej. Øh, så var det ligesom sådan, okay, øh, sådan, mønstret er, at det er ikke væk, men det er da meget rart at få en pause. Hmm. Øhm. Men ja så det var, jeg tror bare, det var meget op og ned, og jeg var igen, sådan som du også sagde før, sådan, jeg var lidt stedig omkring det. Jeg gad ligesom ikke sådan at acceptere det, fordi jeg blev også ved med sådan gentagende gange at tage til lægen og være sådan, der er sådan noget galt, og sådan, der er ikke spor galt. Så jeg nu bare til den fysioterapeut, laver de her øvelser, det løser sig alt sammen. Mm. Øhm, ja, så jeg, der fik jeg jo på et tidspunkt talt sammen, at det er 8. gang, jeg kom til min, min egen praktiserende læge, der var jeg kom græden ind, og der er hjælp mig. Der blev jeg sendt videre. Hold da op. Ja. Var det fordi, øhm, at, at, at... Nu skyder den over på dig, at det er ikke mere på den måde, men det der med, at nogle gange kan man godt komme til lægen, og når man ikke selv ved, mm. kan mærke, hvordan det føles og sådan noget, så kan man måske ikke helt selv forklare det, og ellers mm. er lægen måske også bare lidt hurtig på aftrækkerne, ikke? Ja. Hvad var din oplevelse af det? Mm. Altså, jeg tror, når jeg ser tilbage på det, så tror jeg helt sikkert, jeg havde underspillet det lidt. Mm. Fordi det, var, det, virkede på, det virkede så absurd. Altså det der med sådan, jeg har sindssygt ondt i min balle. <laughs> altså sådan, det er som om, det ved jeg ikke, det kunne ikke sådan helt sige, uden sådan at finise lidt af det. Mm. Øhm, og så, så det har sikkert, det har helt, og jeg har jo været sådan, i, mi, i mit hoved opstod det, da jeg var til fodbold, så sådan, jeg kan jo sagtens se, at selvfølgelig tænker man, at det er en forstrækning eller en fiberspring, at ja, det er et eller andet, i den dur i hvert fald. Før man tænker noget som helst andet. Plus, jeg er 21 år gammel, og sådan i, i fine form, og sådan nogle ting. Ja. Øhm, ja. Så jeg tror, at jeg tror, at måske jeg havde underspillet det lidt. Ja. Fordi reaktionen var jo, altså så, så snart, at jeg begyndte at græde, så var jeg sådan, ej, nå, ej, sådan skal du da ikke have det. Sådan. Det skulle der på at sige. Jeg græd bare, ikke, det men det, det var så. Altså... Ja. jeg skulle bare græde noget. Ja. Ja, altså. Men det, det fortæller også bare vigtigheden af det her med, altså det er også en tendens jeg selv har haft og stadig 100% selv har, jeg tror der er mange. Det der med at øh, mange der har det der med at man underspiller tingene i stedet for bare at være ærlig om at, mm. øh, at nogle gange så har man det rigtig nedre fysisk eller psykisk. Ja. Det der med vigtigheden af at kommunikere klart. Mm. Øhm, ja. helt sikkert. Ja. ja. Men så du er Kort fortalt røv forvirret i, den her, i det her halvandet år. Mm. Øhm, hvad sker der så, da du får konstateret gigt i dit sind? Hvad ja. sker der? Mm. Der sker jo ret mange ting. Mm. Øhm, jeg tror, sådan, sådan til at starte med, var det en lettelse. Både fordi jeg havde været på netdoktor og troede, der var noget mere galt end det. Mm. Øhm, men også bare fordi, at så bare havde jeg der i hvert fald et svar. Øhm, jeg vidste jo slet ikke, hvad det betød, altså, jeg kendte jo ikke nogen, jeg har aldrig hørt om nogen på min alder, der havde det, og sådan, hvordan, hvordan er det system, og hvordan fungerer det, og sådan noget. Så tror jeg, til at starte med en lettelse, og så er ligesom, da jeg så sådan begynder at komme, så får jeg jo så, øhm, så min egen sådan kontaktlæge inde på Frederiksberg Hospital, så jeg begynder jo så sådan, okay, men så går jeg der, og sådan, jeg skal lige skifte forelæsning, for jeg skal på hospitalet, og jeg skal scannes, og jeg skal til blodprøver og jeg skal alt muligt hele tiden, ikke? Mm. Øhm, og så blev, det, så blev det sådan en lille smule tungt igen, synes jeg. Ja. Fordi jeg jo heller ikke i den her proces på noget tidspunkt har sådan sat mig ned og kigget mig selv i øjnene og været sådan, hvordan har du det? Mm. Sådan, hvad, hvad gør vi herfra? Var det bare ikke noget, du tænkte over at gøre dengang, eller turde du ikke? Eller hvad, hvad lå der bag, at du mm. ikke satte dig ned og spurgte dig selv det? Jeg tror, at det der lå bag, var at jeg godt vidste, at hvis jeg gjorde det, så ville korthuset lidt velt for mig. Mm. at sådan lige nu var jeg stadig sådan tog min studie på noget mere tid, Passede mine venner, alt det der, og så var jeg bare en sådan en meget <laughs> det ved jeg ved ikke sådan Opslidt Gnaven pige når jeg kom hjem, mm. men det havde jeg med mig selv ikke. Ja. Øhm, ja. Så din hvis din venner spurgte hvordan du havde det, fint. Yeah. Det. Yeah. Det var sådan, mm. Ja. Ja. Det er sådan automatisk svaret. Ja. Så egentlig sådan lidt øhm, på en eller anden måde lidt aflukket, lidt stiv i det i forhold til dine egen følelser. Ja helt sikkert. Ja. Ja. Og jeg kan huske sådan, da jeg så fik det konstateret øhm, og det hele den der proces, ligesom går i gang, så kan jeg, så kan jeg ligesom godt mærke sådan, Okay, jeg tror måske det her er ude af mine hænder. Jeg tror måske jeg skal bede om noget støtte. Mm. Øhm, og der tror jeg at jeg måske igen ikke sådan har været sådan mega skarp til at formulere mig. For jeg kan i hvert fald huske mange situationer, hvor jeg var sådan... Også fordi mit overskud var så lavt og sådan noget, men var sådan enormt skuffet over min omgangskreds. Mm. Og følte mig meget, meget, meget alene med det. Um, fordi sådan lige pludselig gik jeg fra at have det fint, jeg har det fint, jeg har det fint, jeg har det fint, til at være sådan der, jeg sindssygt deprimeret. Hjælp mig. Mm. Grib mig. Ja. Øhm, og det kan man jo ikke forvente af nogen, at de kan. Mm. Og at de kan udfylde den rolle på en måde. Det bliver man jo på en måde nødt til at kunne selv. Ja, i hvert fald. Jeg, altså jeg, jeg husker, jeg havde også, det var 14, og gik igennem noget der, hvor at jeg havde en veninde, hvor jeg tænkte, hvorfor, hvorfor er hun der ikke for mig? Og jeg blev så... Øh, altså, millestag blev bare jeg blev enormt skuffet og ked af det. Mm. Øh, og det blev nok til noget indebrændighed på et eller andet tidspunkt. Hvor at når jeg tænker tilbage på det nu, mm. så fortalte jeg hende slet ikke, hvordan jeg havde det. Hvordan fanden skulle hun vide, det her? <laughs> altså det der med, at man har også... Øh, selvfølgelig kan ens venner altså, fornemme nogle ting osv. Og, mm -hmm. og, øh, og, og nogle ting er tydeligere end andre, men netop det der med... at Man kan også kun være ærlig over for andre, når man er ærlig over for sig selv. Ikke? Det her med, hvilken version af Linnea du blev... Hvis mm. du før fortalte mig, at du mistede din empati, mm. hvilket er, øh, du gav mig et eksempel af, hvis man inden sagde, at hun er ondt i ryggen, så var du sådan, yeah, right. <laughs> ja, right. Forståeligt nok. Mm. Øhm, men det her med at, at netop gå ind i en depression og måske ikke helt kunne kende sig selv, mm. jamen, var det det, der skete for dig, at du ikke kunne genkende dig selv? Ja, det var det helt mm. sikkert. Og hvad, hvilke dele af dig mistede du? Jamen, jeg tror meget sådan, jeg har faktisk altid set mig selv som sådan, okay, min ultimative styrke, det er min empati. Jeg har altid været den veninde, som, at, som man har henvendt sig til, hvis der var noget, der var galt. Mm. Og det har jeg altid sådan godt kunne lide at påtage mig den rolle. Måske også fordi, så er jeg lidt sådan der. Så ved jeg, at de bliver behandlet ordentligt. <laughs> fordi hvis de så går til en eller anden, så gør de det ikke ordentligt. Det mm. er de ikke passet på. Nå. <laughs> Nå. <laughs> øhm. Men der kan jeg, ja, jeg var bare her, altså. Jeg tror også meget sådan, i forhold til hele den der ting, det var meget en identitet for mig. Og her stod jeg og var sådan, okay, jeg er halvvejs med min bachelor. Jeg kan ikke bøje mig ned. Men jeg skal blive ved med det her i fire år endnu. Mm. Og så efter det skal jeg så arbejde. Et sådan hårdt fysisk arbejde. Ja. Og jeg havde ingen glæde ved dyr. De var, altså det stod mig langt ud af halsen. Og jeg havde ingen glæde ved at komme ud i skoven. Fordi hver eneste gang jeg var ud i skoven, så var det sådan, det kan virkelig undergå den her tur i skoven. Mm. Øhm, som normalt har virkelig havde været et sted, jeg har søgt tilflugt. Ja. Øhm, altså det var bare sådan lidt det hele. Altså sådan, jeg, er ikke et, jeg er ikke et negativt menneske. Sådan i min kerne. Men... Det kan jeg skrive under på. <laughs> men det var jeg godt nok der. Mm. Ja, um, yeah. hvordan ser din, øh, din, din tanker ud, hvis man ligesom skulle åbne din hjerne? Ja. Og ligesom hyre tankerne du havde, du sagde til din krop på en eller anden måde, den gang og så nu, mm. hvad er den? Uh. Kan du give en sætning fra hver periode? Faktisk så sent som i dag, der er sådan sagde jeg til mig selv at jeg var meget stolt over min krop, mm. at sådan og meget stolt over at kende den på den måde jeg gør, som jeg tror at jeg slet ikke at jeg ville kunne være noget så langt i den proces, hvis det ikke havde været for alt det. Mm. Hvad betyder det at kende sin krop? Jamen, jeg tror at det, sådan jeg er meget, jeg er hyper opmærksom på mine kropssignaler nu, fordi at jeg tror at det ligesom gik med sådan okay, jeg havde rigtig meget had til min krop. Og så fik jeg rigtig ondt af den. Fordi jeg havde været så hård ved den. Mm. Når den jo egentlig bare prøvede at fortælle mig, at jeg måske skulle gøre noget anderledes. Og slappe lidt af. Mm. Og prøve at, ja, prøve at gøre noget andet end det, jeg, det jeg gjorde. Til at jeg nu sådan virkelig værdsætter den. Mm. Øhm, og også værtsætter sådan det, jeg har været igennem med den. egentlig. Øhm, jeg er virkelig vokset, vokset af det som som menneske og som, som individ. Øhm, ja. Hvad starter den her udvikling øh, i forhold til at få et bedre forhold til din krop? Mm. Og måske ikke nødvendigvis blame den, eller i stedet for at sige, hvorfor mig? Og mm. netop sige, som du selv siger, hvad kan jeg gøre anderledes? Mm. Øhm, det er i gerne med hen til, et ung retreat du har snakket om. Yeah. <laughs> øh, som... Øh, som Areo Ramati holdt, hvor du var med. Jeg mm. har jo også været inde og snakket om øh, det at øh, være cyklisk. Du var på det her Uncle Wien og det mm. og har gjort en masse for dig. Mm. Øhm, hvad gjorde det for dig? Og hvorfor meldte du dig til? Jeg tror, jeg tror at grund til at melde mig til var, at jeg kunne godt mærke, at jeg havde brug for noget andet at gå op i. Og jeg havde brug for at komme væk og sådan at få noget inspiration fra en helt anden verden. Som ikke havde noget med dyr at gøre, som ikke havde noget med gigter at gøre, som ikke havde noget med nødsmæssigt at gøre. Mm. Men som kun havde noget med mig at gøre. Øhm, og i den her periode er jeg måske begyndt at mærke sådan en lille smule bedring, men ikke noget sådan, ikke noget stort. Øhm, men jeg tror, jeg fik, det var sådan lige omkring foråret, hvor jeg fik kunne mærke sådan, okay, det er som om, at det begynder at gå lidt den rigtige vej nu. Altså selv, eller hvordan begyndte det at gå den rigtige vej? Øhm, nej, af... Øhm, ja, hvad egentlig? Jeg tror, jeg lagde min kost om. Ikke, at min kost var sådan super øh, toksisk eller noget, men jeg det i hvert fald sukker ud. Fordi jeg lagde mærke til, at hver eneste gang, at jeg havde spist... Hvis jeg bare spiste sådan, to vingummier, så vågner jeg op dagen efter og sådan... Og havde så ondt i mit brystben, at jeg, sådan, jeg næsten ikke kunne trække vejret. Mm. Fordi det bare, der, var bare, der var bare inflammation ja. i, altså, i hele... Hele ja. Igen der med at lytte, altså virkelig mærke efter, mm. hvad sker der, når jeg gør det her, hvad sker der, når jeg gør det her. Jo. Ja. Okay, så du begynder at lave sådan nogle øh, små, men meget vigtige ændringer. Ja, ja. Øhm, begynder at lade være at tage ud, hvis jeg ikke har lyst til at tage ud. <laughs> lade være med at tage i skole, hvis jeg synes, ja, hvis jeg er for overvældet. Mm. Øhm, sådan nogle ting. Øhm, og så, ja, så tror jeg på det der retreat, hvor jeg spurgte min mine forældre om, fordi det kostede jo nogle penge at tage på et retreat og sådan noget, og på det her tidspunkt, jeg er jo bare studerende, men jeg har ikke noget arbejde, fordi jeg kan ikke, snart jeg havde været i skole, så havde jeg ligesom, så var det det, jeg kunne den dag, ikke? Øhm. Så, og det, jeg kunne bare mærke, der var som om, der var noget, der kaldte på mig, som om sådan, det var lidt en, der var en større mening med det på en eller anden måde. Øhm. Og jeg tror, meget af det, jeg fik ud af at være der, jeg ja, var meget sådan, ej, jeg meget ind i det her med sådan, at vi skulle skylder hinanden som kvinder og passe lidt på hinanden og på os selv, fordi det er ikke altid at andre gør det i hvert fald sådan i den sådan verden man vokser op i. Mm. Der er meget sådan der er meget konkurrence og der er meget at se ned på hinanden og der er meget vend øjnene hinanden øhm, og der er enormt meget usikkerhed, ja. hvor det som jeg jo meget fik frem i mig var det der med at sådan hvis jeg bare står sikkert i mig selv så det skulle egentlig lidt lige meget. Om mm. der er nogen, der vælger at spille det der spil, hvor man ser nede på hinanden og går op i sådan ting, der er sådan enormt eksterne ting og sådan noget, i stedet for bare at sige sådan der, at vi har et sisterhood, og vi har om ikke andet, så har vi alle sammen, spiller vi alle sammen en rolle i sådan, at få det til at fungere. Mm. Um, ja, og okay. det kunne jeg enormt godt lide. Ja, det er klart. Mm. <laughs> det skulle sgu meget fedt. Det er sgu meget fedt, Ja. Så der begynder ja. ligesom det der med at være sådan, nu nu står jeg endnu stærkere i, de, i mine rødder mm. på en eller anden måde ikke i mm. min egen krop. Ja. Øhm, er det her efter at du vælger at tage et sabbatår? Ja, det er det faktisk. Ja. Jeg møder en pige på retreatet, som ja hun er sådan hun er en år ældre end mig og hun er sådan har været hun er ret langt på det her tidspunkt i sådan i sin selvudviklingsrejse og tog mig bare totalt under vingen og var sådan jeg skal ikke fortælle dig, hvordan du, hvordan du gør, men jeg vil enormt gerne lytte på dig. Og høre dig hvordan det er, Og sådan, det var bare som om, vi havde sådan en instant kemi. Mm. Og det var... Altså, jeg har, på, jeg har kendt hende to timer, og så har jeg allerede fortalt hende mere, end jeg har fortalt nogle af mine andre venner, som jeg har gået derhjemme og været skuffet over, at de ikke har reageret ordentligt på, at jeg havde brug for hjælp. Ja, ja, ja. Og sådan, det der, det der faktisk for Den hjælp, jeg havde brug for, var, at der var nogen, der lyttede. Ja. Og at jeg selv turde åbne op, ikke? Ja, der var på en eller anden måde et, et rum for det, ikke? Mm. At der måske ja. skabe nogle rammer for det. Ja. ja. Det kan også nogle gange være lettere med et menneske, man ikke kender jo. Ja. Hvilket ja. er ret mærkeligt på en eller anden måde, men, ja. men det er så meget nemmere. Ja. Det er sjovt. Ja. Eller altså det her med netop at at sætningen skal skiftes, hvis man er en mand, mm. hvis man er vant til at sidde på og drikke nogle øl med en veninde. Mm. Så er det måske ikke lige der, at man begynder at snakke om det. Så skal man gå en tur i stedet for. Men det der med at lave de der settings, der passer til der giver en støtte til det, man gerne vil fortælle på en ja. eller anden måde. ikke? Ja. Ja, det ja, det er egentlig en god point. Ja, ja tak. Bænd jeg lige på. men jeg tror, det var, altså, ja, var, ja. Jamen, det var ja. jo det, der skete for mig i hvert fald. Ja. Altså, jeg blev sat i en, en konstellation, hvor jeg ikke kendte nogen, og hvor jeg var sådan, jamen, okay, men jeg har jo sagt, at jeg har her, fordi jeg vil arbejde på mig selv. Okay. Så blev jeg også nødt til at gøre gør noget med jo Ikke bare sidde og sige, at jeg har det fint. <laughs> Nej. Det der er det gode ved de der beslutninger. Altså, mm. det der med at sige, nu, nu, nu tager jeg på det her retreat og jeg tillader ikke mig selv at sige at jeg har det fint og så er det det mm. altså sådan fordi mm. det på en eller anden måde lige at, at lave lidt skakmat med sig selv ikke? Jo. og sådan nu, nu gør jeg det fat med ja sådan ja. tvinger sig selv ud i en situation der er så ubehagelig ja. for en som mig der har det eller havde det enormt svært mm. ved at øh, dele ud omkring sådan nogle ting Vil du forklare, hvordan gik den fordi det ved jeg, blev bedre, som du sindsmæssigt fik det bedre. Og hvilken sammenhæng du ser mellem de to ting i dag? Øhm, altså en helt konkret kan jeg huske, at jeg, at jeg har en snak med min mor om, at jeg sådan der jeg vil virkelig gerne lære at græde igen. Fordi der tror jeg at på det her tidspunkt er måske gået tre år, to-tre år, med den her sygdom, med de her smerter. Og i hvert fald sådan det sidste halve år til 8 måneder indenagtigt, tror jeg nærmest, altså... Der jeg har ikke kunne græde, fordi jeg har været så over it. Bare lukket af fuldstændig. Ja. Lad nu bare være at føle noget. Det er meget nemmere. Ja. Øhm, men der, det, var, det var nok egentlig også, faktisk efter, at jeg kom hjem fra retreat. hvor jeg så havde den her snak med min mor om sådan. Jeg, jeg sådan, jeg kan, simpel, jeg kan, men jeg kan ikke mærke det selv. Jeg kan ikke magte, jeg kan mærke, at jeg ikke kan acceptere, hvordan jeg har det. Mm. Men jeg kan også mærke, at jeg ikke aner, hvor jeg skal starte. Henne. Så sådan, jeg kunne godt tænke mig noget hjælp. Um. Igen det her skældsættende ved at spørge om hjælp. Ja. Ja. Altså, ja. God. Ja. Og så startede jeg hos en, en psykolog, som jeg egentlig sådan altid har lidt bange for at skulle, fordi det er igen en af de der situationer, hvor du sætter dig i en sætning, Hvor sådan, jamen du er her med et formål, og det formål er at få det bedre. Og det, der skal til for at få det bedre, det er nok, at du skal give en lille smule af dig selv, måske. Hvad skræmmer dig ved det? At du skal give noget af dig selv? Jamen, nu skræmmer det mig overhovedet ikke. Nej, men hvad skræmte dig dengang? Øhm. At du skulle mærke efter? Ja, det tror jeg. Ja. Og at, øh, at jeg skulle sådan tillade mig selv at knække, for at sådan kunne bygge mig selv op igen. Mm. Og jeg kunne ligesom godt mærke, at sådan jeg vidste godt, at så snart jeg tog der hul på den der, prikkehul på den der byld, så det er ikke fordi du har overstået af min uge. <laughs> <Nej>. <laughs> det er ligesom sådan der var mange års oprydningsarbejde i det. Ja. Yeah. Når man står overfor netop altså ja eller et kort som du brugte som mm. bo før, ikke? og man godt ved at det skal væltes, ja. men det er også det der med det er jo det i det der med når du selv siger du er klar til at tage på Queen du er klar mm. til at græde, mm. så begynder de ting at komme. Ikke? Mm. Hvad gør hende her psykologen? Vi er jeg at det. <laughs> Hvad hjælper hun der med? Jeg tror, hun... Det, som jeg tror, jeg måske havde brug for, det var, at, sådan, at der var en voksen, der, og det var meget det, hun gjorde for mig. Der var en voksen, der tog mig i hånden og sagde sådan, det er ikke så mærkeligt, at du er ked af det. Mm. Sådan. Og så kan jeg huske, hun sådan tegnede... Så, tog hun ligesom, så havde hun en tavle, hvor hun sådan... Så skrev hun alle de ting op, som så var sådan, okay, men så fortæl mig, hvilke pligter du har haft i den her uge. Og sådan tavlen er ikke stor nok til de pligter, jeg har haft endnu. Altså, jeg har fået taget blodprøve to gange, har, har fået taget rønge, billede, har været til kontrol, har, øh, altså, har været tre gange til fysioterapeut, har været kyopraktor, har været i skole øh, ni timer om dagen, har øh, afleveret den, der har været til eksamen, hvor det var. Mm. Og så været sådan, her. Ja, okay, og hvilke ting har du så lavet i den her uge, øh, som ikke har været en pligt? Mm. Zero. Ja. <laughs> yeah. Um, der, var ikke noget, der var ikke noget, du fik energi af? Nej, nej. ingenting. Jeg brugte kun af et øh, bære, der var enormt tomt. Yeah. Um, ja. Og så var det sådan stille og roligt, så fik jeg nogle lektier for på en måde. Mm. Og var sådan, okay, næste uge skal du gøre en god ting for dig selv. Mm. Hvad kunne det være? Det kunne for eksempel være, at, at, jeg, tog, altså, at jeg skibede en af. Mm. Hvis jeg bare vågnede op og var sådan der Jeg har en af de der dage, hvor jeg skal rulle ud af sengen Så er det måske fordi At jeg lige skal sådan ligge her Indtil at jeg kan rejse mig op på sengen mm. Og ikke skynde mod døren Og ikke prop flere ting ind i mit hoved lige nu ja. Så du begynder ja. egentlig at tage dig selv først mm. Før alle pligterne Ja, ja. stille og roligt Sådan en uge ad gangen ja. um, Hvornår ja. er det så efter retreatet her, du starter? Det ja. psykolog, ja. Ja, det, det. Og øh, så ved jeg også, at du begynder til breathwork og, og kuser, så så fordi mm. det der, vi har mødt hinanden. Mm. Øhm, og du får ligesom mange flere, øh, man kan sige, det har også været meget altså, holistiske praksiser, som også mm. handler om netop at få kontakt med sig selv. Ja. Øhm, så lige pludselig begynder du at dykke dybere ned i det her. Altså, mm. at sige, nu får du mod til at få mere kontakt til dig selv. Ja. Øhm, det kan jo være pisse skræmmende stadigvæk. Mm. Æh, hvad, hvad var dine følelser omkring det? Var du sådan, u, uh, jeg ved godt, det kommer bange, men jeg er nødt til at gøre det, når du allerede havde prikket den her byld? Mm. Eller hvad var ligesom dit drive for at dykke dybere? Jeg tror faktisk, det var fordi, at jeg, jeg, jeg, manglede, jeg manglede noget, øh, jeg tror, jeg manglede noget action. Jeg kan godt lige nogle gange at gå en lille smule ekstremt på ting. Mm. Så var sådan, okay, men sådan, jo, jo, fint nok, nu har jeg været som psykolog, og jeg nogle gange, og det var da også dejligt og sådan noget, ikke? Men sådan, sådan, jeg vil helt ind i sindet, faktisk. Yes. Sådan, sådan, hvad fanden er det egentlig, der foregår? Sådan, det vil jeg gerne vide, og det vil jeg gerne vide nu. Ja. <laughs> øhm, sådan et i nysgerrighed. Ja. Altså, og ja. sådan en, fordi der havde jeg alligevel haft nogle positive oplevelser med at åbne op. Mm. Og ved at prøve nogle ting, som var ude af min komfortzone, tog det der retreat. Jeg øh, valgte at sige, jeg skal faktisk ikke gå i skole hele næste år. Øh, jeg skal faktisk starte hos en psykolog. Jeg skal sådan sådan sådan. Øhm, og, som, og det gav mig bare sådan, det gav mig nogle noget mod til at mærke efter og prøve nogle ting af For eksempel så spørger jeg min læge, øhm, hvad med sådan noget antiinflammatorisk kost sådan. Det har du hørt, det virker meget godt og, og min læge siger til mig, det er der ikke noget sådan Jeg kan ikke sidde her som læge og sige, at det der er der evidens for Så det synes jeg ikke, du skal spille din tid på men, men hvor jeg alligevel på det tidspunkt tidspunkt har fået bygget nok øh, mavefornemmelse op til, eller sådan tiltro til min mavefornemmelse op til at være snart. Ja, nu giver lidt skud. Mm. Øh, og sådan, sådan faktisk lidt med alting. Og så også bare kunne mærke, sådan, efter at have været på det retreat, sådan de her sådan lidt mere alternative måder at tilgå ens sind på. Det virker jo sindssygt godt. Mm. Altså, det virker godt for din glæde og også din krop. Ja. ja. Hvordan begynder din krop at få det, altså... Du åbner op. Du græder lidt her og der. Mm. Du er med psykologen. Du begynder mm. at lave breathwork. Mm. Jeg tænker, du begynder også at øh, finde, ved jeg, et fællesskab af mennesker, som gør det samme. Mm. Øh, netop der, hvor vi møder hinanden. Mm. Øhm, følger din krop med i den her proces lige så meget, som dit sind gør? Og altså, nu mener jeg med, at den aftager. Ja, ja, det gør den faktisk. Bliver du overrasket over det? Eller hvad, hvad, du ved, hvad sker der? Jeg kan huske, at, at, jeg på et, altså, at det på et tidspunkt går ofte, som om, jeg rider op på sådan lidt på en heje. Mm. Og så lige pludselig at jeg er jeg sådan her. hvornår havde jeg egentlig sidst ondt i min balle? Ej, det... ja. øhm, og så sådan, gud, det der da egentlig noget tid siden. Og sådan, hvornår stoppede det? Sådan, det stoppede efter det, det, det og det er det, så havde du gjort sådan. Og... Så jo Hvor mere, jeg... du fik fokus på noget andet, ja. begyndte det faktisk at dulme. Ja. Yeah. Og alle de øvelser, som du jo også ved, du har været en del af altså nogle af mine lidt større sådan, breakthroughs på en eller anden måde med de der ting. Øhm ja, det var bare som om, sådan, det gav mig nogle virkelig, virkelig positive oplevelser med min krop, mm. som jeg ikke har haft det jo, altså, i overviser. Ja, jeg ved, du snakker om en, en breathwork session, hvor du for første gang virkelig mm. mærker kærligheden til din krop. Ja, Øh, vil du fortælle, hvad den oplevelse var? Fordi jeg kan huske, den var ret skælsættende for dig. Mm. Øh, og jeg vidste ikke på det tidspunkt, at du havde gigt. Mm -hmm. Så jeg sidder med min egen scenarie og øh, med gamle spisebestyrrende tanker og tænker, at det er sikkert det ellers. Mm. <laughs> jeg ved ikke. Yes. Men det ligger jo nogle gange sit sin egen baggrund. Øh, andre. Så. ja, ja. det er jo godt bedst. <laughs> øh, Men har jo siden fået en, en ny forståelse af, det, hvor, hvor skilsættende det egentlig var. Mm. Øh, vil du forklare lidt om den breathwork session og hvordan det føltes, øh, og hvad det har gjort? for der efterfølgende. Mm. Altså, jeg kan huske, at det var sådan en af de der breathwork sessions, hvor jeg ret hurtigt er sådan, okay, jeg kan ikke mærke mine hænder, jeg kan ikke mærke mine fødder. Øhm, nu prøver vi lige at lade være at gå i panik, og så bare lige at blive i det. Mm. Og så sådan, ja, følelsen af sådan energi, der bare strømmer fra den ene side til den anden, og sådan der, der springer billeder og farver rundt, og sådan det små. God sådan, energi. ikke Sindssygt god og energi. energi. Ja. Og min krop er sådan, fuldstændig vækloøs og sådan, men jeg er også ret, jeg er meget sådan bevidst omkring, at det altså på en måde føltes det som om at sådan, det var min krop og mit sind og sådan fandt hinanden igen mm. og det sådan det er sådan her vi skal have det mm. og sådan, vi kan godt vi kan godt leve sammen og vi kan godt leve godt sammen. Den ene behøver ikke være her og, noget, og den anden kan være her andet ja. Jeg følte mig virkelig i balance mm. og sådan, og fik bare sådan virkelig en følelse af sådan gud, forfølger mig hjemme i den her krop nu. Mm. Og det var bare en følelse, jeg ikke, altså, jeg ikke, jeg har været meget langt fra at have, i hvert fald. Tror du, det, du nogensinde, du vil få den følelse? Nej, absolut ikke. Mm. Der er mange ting, jeg ikke troede, jeg skulle gøre. Mm. Men, øh, men, nu kan du rent faktisk også udleve din drøm, og alle mm. dine andre drømme. Mm. Og Men blandt andet med at arbejde med store dyr, ikke? Jo. Jo. Hvilke elementer er vigtige i dit liv for, at du holder balance og en connection mellem sind og krop? Mm, jeg tror, det er rigtig vigtigt for mig sådan, at holde fast i nogle af de Det der med sådan at... Ja, det var, fordi, jeg havde ikke lige lyst til at sige praksis, jeg helt jeg har Det lyst til at en praksis. Jeg har også tænkt over det, var. en praksis kan også godt være en, altså et sted. Ja. ja, Altså en lægepraksis. En dyrlægepraksis. Eller eller andet, ikke? Ja, præcis. Ja, det er det sjovt. Men ja, ja det er jo også bare en... Altså noget, man gør? Ja, det ja. ja, er en, en ting, jeg gør. Og det er jo altså, nogle af de der fysiske oplevelser. For eksempel at savne gus eller breathwork. Bare det her, når nyder bevæger sig og danser lidt en gang imellem mig. Ikke, ikke tage det hele så skide højtidligt. Mm. Det synes jeg var godt at lære. Og ikke tage mig selv som mega alvorligt. Ja. Ja, fordi jeg har virkelig taget mig selv alvorligt i de år der. Fordi jeg har følt, at hver eneste gang, jeg gjorde et eller andet, der troede en lille smule ved siden af, så var det så var det min måde at disrespekte mig selv på. Fordi jeg var sådan, okay, men så har du gjort et eller andet. Sådan, selvfølgelig har du pisse ondt i ryggen i dag, det da du dig selv om din klov. Mm. Øhm. Meget negativ spiral. Meget negativ spiral. Ja. Hvor, er det, hvor er det nu er mere sådan, altså for det første, sådan, at jeg anerkender, at det er synd for dig, at du har ondt i din ryg. Måske vi skal prøve at gøre noget anderledes, så gør vi noget anderledes, og det virker. Mm. Og sådan... Ja. Hvordan føler du? Fordi det? Fordi det, det der med, at du anerkender, at uh, du er ondt din sådan noget. Nogle gange kan man jo også, kan også huske, at, uh, at, uh, at Anna Løfkvist snakkede om en af uh, i forhold til hendes migræne, en anden gæst, jeg har inden, hvor hun gav den et navn. Eller altså, man, at det der med, at man kan nogle gange give sin smerte et navn, så man ikke mm. gør den til en del af sig selv. Mm. Æm, føler du, at din gigt er en del af dig, eller kan du godt på en eller anden måde adskille dig fra den? Altså man kan sige at lige nu føler jeg faktisk overhovedet ikke den del af mig, mm. for jeg har ikke haft nogle symptomer i ja, halvandet mm. Faktisk siden jeg stoppede i skole. <løb> nu er jeg så startet igen og det går ret godt. Men øhm, ja, øhm, og hvordan, har du lige så travlt som du havde øh, under bacheloren? Eller hvordan sørger du for at det ikke kommer igen? Altså faktisk så har jeg øh, haft sagt til alle dem der sådan jeg var omkring mig, så nu starter jeg i skole igen. Det her næste halvår, det bliver meget intens. Jeg har ét fokus, og det er min skole. Det er ikke, fordi jeg kan af, det er ikke, fordi jeg er alt muligt, men sådan, jeg kommer til at prioritere mit studie den næste halve års tid, fordi jeg kan simpelthen ikke være bekendt og negligere det, og så komme tilbage i, og pludselig sådan, blive helt stresset over, at jeg ikke har passet det, så min gik begynder at bluse op, så jeg begynder at få ondt over det hele, og bare mm. hele den der spiral. Det er, sådan her, det er mit formål med det her halvår der passe min skole og det er at sådan genfinde den der kærlighed til dyrlige fade. Mm. Øhm. så du tager din plads du siger jeg vælger mig selv først og de mm. ting jeg gerne vil mm. øh, og sørger for at din det, du bruger tid på mm. ja ja og så må resten ligge. ja på en måde fordi så tror jeg, så ved jeg også bare at sådan jeg har en jeg ved godt at de folk jeg har omkring mig også i mit liv de, de går ingen steder mm. Det, Og det, de det. forstår godt, at det er vigtigt for mig. Ja. Og det er jo klar kommunikation. Mm. altså jeg, jeg er røvelsker, men jeg bliver nødt til at fokusere på det her. Fordi ja. så bliver jeg den bedste version, af mig selv det. Så vil mm. jeg sige, ja for fanden, klap i altså, klap ja. hænderne. Jeg var sådan, you do you. Ja, ja. det er ret vildt. Ja. Hvor, hvor ofte laver du breathwork, går i sauna mediterer, du ved faktisk ikke, om du gør, men altså sådan, hvordan ser en uge ud, så du er sikker på, at du når at mærke dig selv? Og at du har noget af din uge, øh, du gør, ikke af pligt, men af lyst. Mm. Mm. Det har faktisk været, at jeg har lige sådan skulle finde lidt tilbage til en balance nu her, hvor jeg startede skole igen og har haft sådan 40-45 timer om ugen på skolen. Mm. Øhm, hvor jeg jo lige er gået fra at have hver dag fri, og så lige sådan skulle på arbejde, fordi jeg havde lyst til det, og ikke fordi noget smelt andet. Tjene mm. øhm, nogle penge. Øhm, så tjene nogle penge, jeg skulle, penge. Jeg skulle ja. også leve af ældre nu. Men, jeg lyst til det. Ja, øhm, men Ja, så en, en uge er egentlig meget forskellig. Jeg tror, at Jeg lever også efter At jeg har været på det der retreat Jeg prioriterer også meget mit schema Ud fra min cyklus mm. Og jeg ved godt, sådan, okay, nu er jeg mit efterår Jeg skal helt sikkert ikke alt muligt Jeg skal gøre sådan Det der, det der jeg forventer af mig selv Og så skal jeg gøre Lige præcis, sådan, hvad der falder mig ind Bagefter det kan være, det ingenting, og det kan være, det altmuligt. alt muligt. Mm. Øhm, og ja, sørge for ligesom, at indlægge pauser hver dag. Fordi så kan det være, at jeg har brug for at øh, kigge ind i væggen. Det kan være, at jeg har brug for at øh, tage op træne. Det kan være, at jeg har brug for at øh, tage noget og købe ind og lave mega lækker mad. Det kan være et eller andet. Jeg har brug for at ringe til min mor. Et eller andet. Den nærværende pause. Ja. Ikke på telefonen. Ja. ja. Jeg øhm. ved, at altså, du har din, fly på, eller, du har din øh, telefon på fly? Ja, sådan, Heltidigt. med eller altid. Ja. Det gør jeg også, det, det er en kæmpe, altså sådan en lille ting gør mm. så meget. Mm. Fordi man kan have fokus på de ting, man har fokus på, og ikke hele tiden bliver sådan bip bip, altså ja. ved, eller ding, eller hvad fanden siger. Ja, og sådan en halvdel af dagen ved jeg ikke engang, den er henne. Nej. Det er fantastisk. Jeg synes, det er meget interessant det her med, at du er kommet virkelig, virkelig langt, mm. både med krop og i dit sind, og hvordan du takler de her udfordringer. Øhm, det her med, at det er gået fra måske en frygt til at kigge indad, ikke måske, det er mm. gået fra en frygt til at kigge af mm. til en nysgerrighed, og sige, ej, det bliver jeg nødt til at finde ud af, at jeg er mm. nødt til at være åben, jeg har haft gode oplevelser med det, jeg sætter mine grænser osv. Ja. Øhm, jeg tror, at det som vi alle sammen som mennesker kan opleve, er, at når vi har gået igennem noget svært, så er der stadigvæk tankemønstre, der sidder tilbage mm. øh, fra, fra den periode. Ikke fordi de nødvendigvis eksisterer den dag i dag, Øhm, men der kommer tanker op, som man også lige skal dele med. Man må sige, at I må køre videre på det tog af tanker. Mm. Øhm, sker det også for dig? Og hvad, hvad, hvad gør du så, hvis de her, når de her tanker kommer op? Mm. Jeg vil sige at faktisk. Øhm, det sker faktisk ret sjældent for mig efterhånden. Okay. Jeg kan huske, okay. at sådan omkring for ja, det var måske et år siden eller sådan. Noget, at jeg var sådan. Gud der er stille? Mm. Altså sådan. Der, sådan, der sker faktisk ikke noget i mit hoved. Og der var ikke de der tankestrømme. Så kan man sige, at nu er jeg tilbage og sådan har en lidt mere sådan normal hverdag, eller sådan en lidt mere 8-17 hverdag. Øhm, så jo, der kommer der mere, og jeg drømmer lidt mere, end jeg gjorde i mit pauseår. Altså, der var søgt bare, der var ingen drømme. Det var bare, der var bare slukket. Hmm. Altså, men sådan på den fede måde, fordi sådan, jeg føler lidt, at sådan, min, min hverdag var lidt drømmen. Og så skulle jeg bare have ro til at og sådan, tage det hele ind om natten, mm. på en eller anden måde. Øhm, Ej, men nej, det sker for mig. Men det skete faktisk for mig i går. Hvor lige pludselig hed så et eller andet scenarie, og så sådan, så jeg lige mig selv. Jeg tror faktisk, det var fordi, jeg læste. Jeg er medlem af det der FNUG faktisk på Facebook, og sådan, støtter med økonomisk hver måned og sådan noget. Øhm, eller hver, Jeg tror måske, det er hvert kvartal, man betaler. Det er heller ikke så vigtigt. <laughs> men, øhm, men hvor jeg læste sådan en historie men, men øh, Eller ja, en historie Der var en der ligesom havde skrevet et opslag om At sådan, om hun havde egentlig haft rimelig meget gigt ro Men nu havde hun lige fået født sit barn Og nu sad hun altså med et spædebarn Og mega meget gigt oplysning hmm. øhm, Og om der var nogen sådan i communityet der havde kendt til det, og måske bare kunne tænke sig at mødes, eller ringsvede, eller et eller andet. Mm. Og der tror jeg, der i går, eller i dag, nej det var i går, fik jeg lige tænkt hele den der ud, sådan, okay, fra nu af til jeg får en baby, har jeg gik ro, og så eksploderer det bare, og så du ved så lige pludselig sidder jeg i sådan et scenarie, så sidder jeg i sådan en lille etværelseslejlighed med en baby, og ved at gå ud med gode skin, og sådan, altså sådan. Bare tanker. Ja, fuldstændig ja. sådan, ren skandale, øh, planlægning, eller ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad det var. Hvad øhm, siger du så til dig selv? Jamen, så griner jeg bare, faktisk. Okay. Jeg sådan. tror, jeg begynder at håndtere det, ja, sådan lidt sådan. Kæft, hvor er det egentlig åndssvagt. Mm, hvorfor er det åndssvagt? Altså, hvorfor, hvorfor kan du grine af det? Det er for du kan, ja. sådan det der med altså sådan, hvorfor er det sjovt på en eller anden måde? Jamen, jeg tror, jeg har erfaret i løbet af sådan de sidste et par år, at sådan, at jeg har brugt så mange timer i mit liv på at prøve at planlægge ting, og prøve at forudse, hvordan ting ender ud. Det holder sgu ikke, du. Det holder sgu ikke, og jeg har ingen idé om, hvad jeg overhovedet sådan skal i næste uge. Jo, jeg har nogle planer i min kalender, men lad os nu se, om det er sådan, det bliver. Ikke? Altså, sådan, okay. jo. <laughs> Selvfølgelig ved jeg ikke, jeg aner det ikke. Ja, ja. du siger det. Det er det der med, at man kan, altså det, man kan sgu ikke planlægge det. Nej, så man kan seriøst lige så godt bare gri. Altså, når i hovedet så prøver at stikke af og lægge en plan, eller at ja, du skal bare lige ved, at det her, der kommer til at ske sådan, du skal bare lige ud, det er helt sikkert ikke det, der kommer til at ske. Mm. Det kan godt være, der sker noget nederen, men sådan, så går det også nok. Der er også en forskel på, fordi det, kan, det der med, at der kommer nogle dumme tanker op, eller et eller andet, hvor et, at man sådan, netop griner, at man sådan, jeg har ikke rigtig brug for jer, mm -hmm. eksisterer alligevel ikke, det er bare et eller andet programmeret, der kommer ind i min hjerne lige nu. Ja. Æh, hvor man for eksempel kan se et, altså, nogle frygttanker omkring, omkring fremtiden, for eksempel, mm. ikke? Øh, eller nu og så er der nogle andre gange netop, hvor man har mavefornemmelsen med, som du sagde i tidligere, at du blev god til at lytte til din mavefornemmelse, ikke? Mm. Øh, Hvor man så kan mærke, okay, det her, det kommer nok til at ske. Eller ja. sådan, du ved, på, ja. en, på en virkelig god måde, hvor hele ens krop er med i det. Mm. Altså, ja. lige pludselig kan man se en løsning, eller ja. et eller andet. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Det der, sådan, man kan godt få de der sådan, helt grounded nærværende hmm. forudsigelser, på en eller anden måde. Ja. Men så ved man i hvert fald, så kan det godt være, at det er også bare en eller anden tanke, man har skabt. Men hvis det føltes rart, så lad os det lige gå efter, at det sådan, det bliver, på en måde. Præcis. Ja. Jeg havde også en, en rigtig god snak med min her den anden dag, hvor at vi snakker om nogle drømme, jeg har på fremtiden, hvor hun så siger, øh, du kan se det hele for dig. Du kan også mærke det hele. Så på mange måder, så kan du godt tænke for dig selv, at det faktisk allerede er sket. Altså, du kan se, hvordan det kommer til at udfolde sig. Mm. Derfor skal du ikke bruge tid på at være nervøs eller bange for, at det ikke kommer til at ske. Mm. Fordi det er allerede sket. Uh. Jeg er sådan, gud, jeg har allerede, jeg kan sidde nu og allerede have den følelse af, hvordan det vil være, når det her det eksisterer i verden på mm. en måde. Ja. På den måde så ved jeg, at det kommer til at ske, og det kan godt være, at ens drømme kommer til at ændre sig. Men mm. bare den der med ikke at frygte. Mm. Fordi du har mærket, det er positivt ved det, ikke? Jo. Altså ligesom den oplevelse, du har haft til breathwork med din krop. Mm. Hvis der kommer negative tanker, nej, du ved godt, at den anden oplevelse til breathwork mm. var meget mere reelt. Ja. Den var ægte. Ja. Ja. Ja. Det er smukt. Ja, det synes jeg egentlig også. Jeg blev sådan lige helt betalt, at jeg var sådan her blevet. <laughs> Sig mere. <laughs> <laughs> nej, ikke <med> <laughs> øhm, Hvis vi skulle øh, på en eller anden måde opsummere din rejse, eller din, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det løsning. Mm. Dit eget svar på, hvordan din gigt er dulmet. Øhm, hvad, vil, øh, hvad vil overskriften være på en eller anden måde? Hvad er konklusionen på det? Jeg tror, um, at konklusionen for mig meget har været, at sådan, øh, tillade dig selv at mærke de der ting, du mærker. Fordi de er reelle nok, for du mærker det på din egen krop. Og, sådan, og så det vil jeg bare hilse så sige, at det er altså mere skræmmende og undertrykke det, end at opsøge det på en måde. Mm. Øhm, så det tror jeg er ja, noget for mig, var i hvert fald at, at, øhm, at acceptere det, at det var sådan, det var. Og så sige, ja, ja jamen, så har jeg den her diagnose, det står på et eller andet papir eller noget sted, hvis ondt var mit nem i det, eller hvor det var. Mit CPR-nummer hedder det. Mm. <laughs> um, men um, altså, det, er så, det er i en eller anden verden en del af mig, men sådan, det ikke, jeg behøver ikke identificere mig med det. Mm. Um, og sådan, Ja, du ved jeg ikke. Der findes ikke et quick fix. Det er heller ikke sikkert, at de ting, jeg har gjort, vil hjælpe for andre. Men det var det, der var det rigtige for mig. Fordi at mm. det var mig selv, der fandt den vej, og der var ikke nogen andre, der gav mig den vej. Ja. ja. Men den røde tråd er netop det her med at lytte til dig selv. Ja, Stol på din egen vej i det her, ikke? Jo. jo. Og det, det er sjovt, fordi hvis vi sætter det i connection til, til de andre ting, vi har lært her i podcasten omkring øh, krop og sind. Det her med, at du har måske holdt fast på en masse ting, undertryk en masse ting, der er sat sig i kroppen. Mm. Og lige pludselig begynder du at græde. Lige pludselig begynder du at være ærlig. Mm. Og så kan de her smerter på en eller anden måde let go. Mm. Altså. Så mm. det igen. Til igen. Ja. ja. Og en anden ting jeg gjorde, var også at give slip på mine forventninger. Mm. Til sådan, hvordan ser det næste år ud? Hvordan ser mit liv ud om fem år? Hvad forventer jeg mig af livet? Så nu er mine forventninger der, hvor jeg ser at jeg forventer at jeg er god ved mig selv, og at jeg har det sjovt, og at jeg er nærværende, og at og, altså, og ud fra det, så er det som om, at så, så går det. Mm. Ligesom bare sådan lidt af sig selv. Ja. Et skridt af gangen. Gang. Et skridt i gangen, ja. ja. Er det dit bedste råd til lytterne? Både generelt, men også til dem, der døjer med kroniske sygdomme, man måske ikke kan se? Eller hvad vil dit ene gode råd være? Hmm. Kun <laughs> er Kun et, Kun et. <laughs> øhm, øhm, Hvad vil mit en god råd være Jeg tror Det vigtigste råd for mig Er At være sød med sig selv mm. Fordi Du skal ligesom leve med det Så du kan så ligesom godt få det bedste ud af det Og i, det, i hvert fald sådan Hjælpe med at gribe dig selv på vejen mm. Befriend yourself. Befriend yourself. Det var faktisk også en af de ting, min psykolog sagde til mig, som mange psykologer sikkert har sagt til dem. Men ved sådan, du er den person, du skal tilbringe allermest tid med i hele dit liv. Mm. Lige så godt gør dig selv til din bedste ven. Ja. Sørg for, at du ikke bliver skræmt over det, men at du glædes over det. Mm. <laughs> en anden måde, ikke? No. Ja. Jeg, din Jeg vil gerne stå af med et til spørgsmål, faktisk. Uh -huh. Hvis du skulle takke din gigt og hele den oplevelse, Hmm. for en ting, flere ting. Hvad vil du takke den for? Hmm. Jeg tror gerne, jeg vil takke den for, at det, at den har gjort mig så meget ondt, har gjort, at jeg værtsætter glæde så sindssygt meget nu. Hmm. Og jeg mærker glæde på en helt anden måde. Fordi jeg ved, at det ikke er en selvfølge at have glæde. Øhm.